Szóval so, János Evangoma, 11. fejezet. Ilyen nagyon érdekes, eh, ahogy, ahogy megyünk át ezen a, az Evangéliumon. Az előző versben, és az előző részben azt láttuk, hogy milyen a jó pártól. És és megnéztük, emlékeztek ezt a kis filmet is a, a hóid a családról, és, és arról beszéltünk, hogy milyen az a szíve, milyen Isten szíve felénk. És mennyire, uh, mennyire bátorító volt látni azt, hogy, hogy tényleg Istenünk, a mi Istenünk ilyen, így gondolkozik rólunk és hogy mi sokszor ilyen kis bénák vagyunk, meg, meg, uh, meg olyan uh, kis gnómok és szerencsétlenek, meg, meg. Jaj, igen, mint mutka lebénászol a benneteket, de maga van, vettem magamat, bénázunk a dicsőítésben, utána. De hát ügyesek voltak de, de mégis, tényleg sokszor az életben ilyenek vagyunk, de Isten, hogy törődik velünk, hogy lehajol. És hogy, hogy mennyire fontos megértenünk, meglátnunk, járnunk ebben, a, ebben, hogy Isten ilyen felénk, hogy Ő szeret, hogy Ő kegyelemmel van felénk. És érdekes, és hogy megyünk át a tizenegyedik részben, akkor látunk egy, egy nehézséget. Tehát előtte látunk egy, egy lenyűgöző képet Istenről, hogy Ő a pásztor, aki, aki az életét ad a, adja a juhokért. Aki azt aki mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja és aki vezeti a párányokat és, és ő nem egy béres, aki ott hagyja a, a, a bárányokat, amikor jön a probléma, hanem, hanem ha kell, akkor oda oda megy, és, és harcol, és, és a legvégső esetben ott van, és ugye az életét adja. És aztán most meg azt látjuk, hogy látunk egy nehézséget, ugye Lázár feltámasztását. de hogy addig oda jutunk, annak a családnak egy, egy, egy nagy tragédia és egy nagy nehézség, egy nagy szenvedés. De, de hiszem, hogy Isten ezt is meg akarja, nekünk tanítani, hogy legyél, legyünk ilyen szilárdak abban a szeretetben amivel ő van felénk, és amikor jönnek a nehézségek, amikor átmegyünk egy problémán, akkor, akkor át fogunk tudni menni. Mert, mert ott vagyunk ebben, és sok mindent nem fogunk érteni, de te átvisz ezen. És ezen keresztül aztán ő, ő tanítani fog. És itt egy nagyon jó dolgot fogunk látni, és ez egy nagyon, nagyon érdekes uh, rész, mert, mert én azt látni, hogy Isten mélyebbre és mélyebbre viszi ezeket az embereket. És, és mindig van egy mélyebb mindig van egy mélyebb pont Istennél, amikor, amikor őt még mélyebben megláthatjuk, megismerhetjük. Mindig van egy, egy, egy, egy olyan, amikor, amikor jé, még ilyen, jé, még ilyen is, még ezt is láthatjuk, és még élünk, még itt vagyunk, mindig ez lesz. Na, menjünk bele, akkor nézzük a harmadik, elsőtől a harmadik verség a 11. fejezetben. Volt eddig egy ember, Lázár, Betániából. Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére volt Lázár, az ő testvére Lázár volt beteg. A nővelé pedig megüzenték Jézusnak, Uram, én, akit szeretsz, beteg. Ja, Máriát, Mártát már ismerjük, és ugye, itt le is írja János, hogy Mária volt az, aki megkente Jézus lábait, aki megtörölte a hajával, Uh, minden ez a uh, ennél a családnál Jézus nagyon sokszor megfordult. Uh, ez, a, ez a család nagyon vendégszerető család volt, és, és uh, biztos, hogy Jézus nagyon jó időket töltött ott náluk. Lukács, tudjuk azt a Máriás, Mártás példázatot, amikor ugye, megy Márta és Bemártyak. Tesója Jézusnál, és így ilyen árulkodó, és így egész nap törgök, fordok, sűrgök, takarítok, mosok, minden. Márja meg csak ott lebzsel a lábaidnál. Így hangzik az, az, az ige vers, a, az a történet a 10. részben a Lukács Evangéumában, hogy Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta, és így szólt, Uram, nem trődsz azzal, hogy testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondhat hát neki, hogy segítsen. Az úr, az, úr, az úr azonban így felelt neki, Márta Márta sok mindenért aggódsz, és nyugalankotsz. Pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó rész választotta, amelyet nem vehetnek el tőlem. Tehát látjuk, hogy nem, bele, nem akarok belemenni most ebbe a történetben, de látjuk ezt a családot, ahogy milyen szívvel is voltak Jézus felé. Márta megvolt az a a gondoskodása, ő biztos sokat főzött, takarított, elkészítette Jézusnak a kedvenc kajáját, főzött nekem a szilváns <gül> <sírte, gül> <sírte, gül> <sírte, gül> és Sírkepölyök. És, és mindig tiszta házzal várták, és, és, és biztos, hogy Jézus örömmel tartózkodott Bizony uh, Biztos, hogy Jézus élvezte is ezt a családnak a, a jelenlétét, mert ott volt Mária, aki meg biztos ott volt, és és ítta a szavait, figyelt rá, út volt a lábainál, és, és látta, hogy igen, látta Mária, hogy igen, ez az, amire szükség van az embereknek, hogy azt tegyék, mint Mária, hogy hallgat a szómra ott a lábannál. És, és milyen érdekes, ahogy Jézusnak üzennek ezek az asszonyok, ezek a nők, hogy akit szeretsz, az beteg. Hogy ö, nem a nevét mondják, hogy nem azt üzenik, hogy Lázár, vagy a barátod, a mi testvérünk ö, beteg, hanem akit szeretszak. És ö, ugye valamiért ez jellemezte az ő, az ő kapcsolatukat, ö, az ő barátságukat. Hogy, hogy biztos egy ilyen nagyon közelé kapcsolatban voltak. Hogy Lázár egy olyan férfi volt, aki talán ugyanúgy, mint Mária, őt Jézus lábainál. És, és így ez, a, ez jutott az eszükbe, hogy na igen, Jézus szereti ezt az embert. És ez a jó lenne, hogyha á, uram, á, ugye, rólam emberek, hogy, á, szeretsz, uram, hogy róla így beszélnenek az emberek, hogy aki szeretsz, Uram, hogy így, ez legyen az, ami eszünkbe eszükbe jut az embereknek rólunk, hogy ez, ez egy jó dolog, ez egy jó bizonyság, nem? Hogy, hogy, hogy, hogy így legyünk, hogy milyen, jó, milyen, milyen is lehetett lázár, hogy. Milyen lehetett az ő kapcsolata Jézussal? Mennyire bensőséges, hogy akit szeret, az beteg. De aztán hogy látunk itt egy ellentmondást is, mintha egy ellentmondás lenne, hogy, hogy uram, te szereted őt, de ő mégis beteg. Hogy, hát ez hogy lehet? Hogy, hogy lehetséges? Üm, és és tehát látjuk, hogy végül is ez nem egy ellentmondás. Azért, mert valaki, akit szeret az Úr, aki ki az Úrral jár, és közösségben van vele, és ilyen közö, közösségben, és, és ilyen jó kapcsolatban van, az nem azt jelenti, hogy őt, őt nem éri baj, hogy nem éri betegség. Ugye ez egy, ez, ez egy rossz dolog, amikor valaki ezt állt, hogy egy keresztény, hogyha valami baj van, akkor, akkor bűnben van, vagy mondanak mindenféle zöldséget. Tehát ezt látjuk, hogy ez mennyire biblikus, hogy hogy ezt meg lehet mutatni akár, hogy látod, akit szeretsz, az beteg. Hogy ez, hogy ez nem zárja ki e, a, azt, hogy, hogy ne történjen valami rossz, vagy valami baj az emberrel. És aztán majd látjuk is, hogy hogy ez, hogy Jézus nagyon is tudatánál van, hogy mit tesz, hogy tudatosan engedi ezt meg, és sőt, majd késlekedik is, hogy elmenjen Lázárhoz. Mert célja van, mert akarja ezeket az embereket tanítani arra, hogy ki ő valójában. Menjünk tovább a negyedik, és az ötödik vers. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy által megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét, és Lázárt. Itt azonnal meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi is, tehát akkor ennek a célja, ennek a betegségnek, hogy tehát megértjük, hogy nincs itt ellentmondás, hogy azért, mert Jézus szereti ezeket az embereket, vagy szereti Lázárt, nem csúszott ki a kezéből ez az egész helyzet, hanem valamit, valamit megenged, valamit történni fog. Azt olvasjuk, hogy Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy ez a betegség nem halálos, tehát nem a halál a végső szó, a végső pont, nem az mondja ki az utolsó, Szót, hanem, hanem itt valami fog történni, hanem ez Isten dicsőségére lesz ez a betegség, azért, hogy Jézus megticsőjön, azért, hogy ő fel, fel, legyen, fel legyen magasztalva. És Istennek az volt a célja, hogy ezek az emberek meglássák Isten dicsőségét, hogy, hogy Istennek ez a tulajdonsága, az a jelleme még inkább kiábrázolódjon. És nagyon tetszett tetszett hallottam, valaki így folytotta ezt a szót, hogy dicsőség. Hogy Isten jellemének, vagy tulajdonságának a koncentrátuma. Hogy el tudod ezt képzelni, hogy, hogy Istennek ez a szíve, hogy figyeljetek, azt akarom, hogy ezt meglássátok ebben majd. Hogy, hogy ilyen nagyon töményen, ilyen nagyon, mint amikor, biztos nem tudom, jártadok-e már úgy, hogy úgy véletlenül nem tudtad, hogy a szörp, és csak úgy lehúztad, úgy belekorcsolt, és oh, az úgy, úgy megfexzi a gyomrodat, vagy úgy olyan, vagy ez, ez túl sok, tehát ez már úgy, ezt a nem bírom, ugye, nagyon édes, nagyon ilyen, nagyon, azt már nem ezt tudom fogadni, pedig szeretik fölök a gyerekek, ugye az én gyerekeim is mindig jó sokszor, a puárba, hogy, az gyerekek, az sok szörpötük. Jöntenek a poárba, hogy a gyerekek, ez sok, ne felek veleiben és Isten ezt akarja, hogy hogy így megismerjék az ő dicsőségét, hogy ilyen, ilyen koncentráltan, ilyen, ilyen bőségesen. És, és újból látjuk, hogy Jézus hozzáteszi, hogy, hogy szereti ezeket az embereket, szereti őket, és épp ezért, mert szereti, hogy ébre akarja vinni őket. És nem áll meg, nem áll meg annál, hogy Mária, Márta ismeri őket. Hogy, hogy hogy van egy kapcsolatok, hogy Mária, aki megkeni őt olajjal, aki, a, aki képes volt a hajával kenni a lábát. Ugye, azt mondja, hogy én, én tovább akarom vinni ezeket az embereket mélyebbre. És ez egy jó, ez egy atsai szív. Mint egy szülő, aki nem elégszik meg azzal, hogy a gyerekem most már, ó, megtanult járni, megtanult enni, oké gyerek, mehetsz hanem akarjuk, hogy a, ő tovább tanuljon, vagy így, hogy így mélyebbre menjen, hogy több legyen, hogy oké, okay, tanulj meg úszni, tanulj meg zenélni, tanulj meg biciklizni, hogy tanulj meg rajzolni, és, és hogyha látunk, hogy van egy kis tehetséget, akkor azt mondja, na akkor tedd ezt. Hogy, hogy ez, az Isten, ez az Atyai, ez egy szülői szív, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy valamit megtanult, hogy valamit tudnál, hanem a, én is azt akarom, hogy az én lányaim legyenek a legjobb zenészek, hogy, hogy legyen furúja tanár, legyen hekedőművész, játszanak a dicsőítő csapatba majd, és mindig mondjuk a lányoknak, hogy na, hallottátok? Akkor voltunk múlt héten Sopronban, furia adott az egyik lány, egy lány ott a dicsőítésben, mondta valamának, hogy ne, tetszik ez? Na, nem gondolod, hogy kéne neked is ezt egyszer majd? Nem most, mondtam, nem, mondtam, hogy nem, nem most, ha hazamegyünk, és kell, nem, nagyon, hanem majd hogy egyszer, egy pár év múlva. Ugye hú, hú, hú, de húsz a hálát. De én hiszen tudom, hogy ez egy jó dolog, hogy bár én tudnánk valamilyen hangszeren játszani, még a rükszöcs is tudnám jutni, az is milyen jó lenne, néha azt sem tudom. De Isten akarja, és viszi mélyebb. És ez egy, ez egy jó szülői hozzáállás, ugye? És mennyire inkább az atyának ez megvan. Hogy ő mennyivel akarja, mennyivel több jobban akarja, hogy, hogy mi ismerjük őt, hogy mi növekedjünk, hogy, hogy az ő gyermekei lássák az ő dicsőségét. Ő, ő minden elképzelésünnél feljebb akar cselekedni. Ő mindennél jobban akar, hogy mi növekedjünk. Mi sokszor beszélgetünk a Krisztivel, hogy, hogy sajnáljuk, hogy például mi szüleink nem voltak abban kitartóbbak, hogy Ugye, amit mi elkezdtünk abban mondjuk, abban, abban hogy nóvassanak egy cikét. Hogy ugye is elkezdett tanulni zenélni, mit is? Én nem is tudtam a ja Nem, de hogy vala, de valami, de de valamit tanult. Na, hát. Hogy miért nem voltak vele egy kicsit így. Uh, kitartóba ebből. hogy na elkezdted, akkor egy darabig legalább csinált. Hogy én is olyan sok mindenben belekezdtem, Elkezdtem birkózni, aztán focizni, inkább ilyen, én inkább ilyen sportokban. Aztán, tudom önvédelmi fumókra jártam, de, de, de nem volt benne úgy semmi az itt kitartásom. Aztán már nagyobb koromban elkezdtem egy kicsit basszusgitározni. Ne kérjétek, hogy játszok. <gül> nem jobban játszok vele ne csülönjél fel a szemetek. <gül> Most rögtön így vissza a földre, így leszünk, kaptak egy pohár vizet mindjárt. Tehát mi, mi, mi megbeszéltük a lányokkal, mondtuk nekik, és ez egy ilyen egy fogadalom, hogy ha valamit elkezdenek, akkor azt abban a fél évben azt végig kell csinálniuk. Hogy, e, hogy ne az olyan, amikor nincs kedvem, akkor ne menjek. Én is így voltam a birkózással, pedig egész jól ment, de aztán amikor úgy, Tél jött, és haval sötétedett, és fárasztó volt, akkor nem mentem. Pedig, pedig milyen jó lett volna, most, hogy ha ilyen fülem van, és ilyen kéthajtó szekrény vagyok, milyen jó lenne most, hogy ha így néznék ki, az jókat rögnétek rajta. De, de Isten meg látod, az élet, tehát minket nem akar így hagyni, nem akarja, tovább menjünk. Hogy menjünk mélyebbre, és ismerjük meg őt. És itt is Jézus ezt teszi ezekkel az emberekkel, és a tanítványokkal is. Mert azt gondolják, hogy ők már tudnak valamit. De Jézus mondja, hogy na látjátok. és én akarom, hogy, hogy ez a kép ez, ez lejjebb menjen, vagy ez, ez, ez a kép ez megváltozzon, és többet lássatok belőlem. Nézzük a, a hatodik verset. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Mert hát ugye itt kezd még érdekesebbé válni a történet, hogy Jézus megkapja ezt a hírt, akit szeret, az beteg, látjuk, hogy ő szereti ezt az embert, uh, fontos neki, fontos uh, Lázár, fontos Mária és Márta, hát akkor miért nem teszed ezt tudom? Tehát, mint szülő, ha baj van, akkor egyértelmű, hogy rohannánk. Hogy a másik, ha most uh, beütötte a benni a lábát Nagykanisának, akkor gyerünk be a az autóba, aztán amennyi bír, és ott vagyunk. Természetes szülői reakció. De mégis azt látjuk, hogy, hogy Jézus nem ezt teszi, hogy fú. Milyen, milyen, uh, milyen szülő is, milyen pásztor is az ilyen pásztor. Milyen Isten az én Istenem, aki nem siet segítségükre. De, de lát, lássuk meg, hogy Jézus valamit készít elő itt. És, uh, és hogy az Isten gondolata lát, tudjuk, hogy sokkal magasabb a mi gondolatainknál, és hogy ő mást akar ezzel elérni. Mi egy helyzetben rögtön meglátunk valamit, na akkor azt helyre tesszük. Hú, rosszul csinál valamit, gyorsan megszennyítjük, nincs meg, tehát helyre, jó, beolvasunk, köszönképp. De vajon tényleg Isten is ezt tenné. Ott van egy szükség, akkor azt oldjuk meg, adjuk oda, de Isten is így tenné. Látjuk, hogy nem ezt teszi Jézus. Hogy ott marad még két napig, és, és vár, és nem lép. És azt gondolod, hogy ez milyen kockázatos, hogy, hogy tényleg jönne 19-re lapot kérni, hogy hát erre, ezt teszed Jézus, hát meg fog halni. Mi lesz, ha meghal? És hát tudom kézzengyezni a fejükbe. hogy mi lesz, ha meghal? Hát akkor már vége. Akkor nem tudsz mit csinálni. És, és ez az, amivel elkezdi Jézus, le, lehá, le, így, lehántani azt a képet, ami van az emberekben róla. Hogy ismertek engem, tudjátok, hogy milyen vagyok, most nézzétek meg, hogy még milyen vagyok. Hogy van egy ismeretetek, van egy tudásotok, de menjünk, gyertek mélyebbre még. De ahhoz most még várni kell. Ahhoz még itt várni kell két napot. Menjünk tovább. Olvasjuk a 7. versről, a 16. versig. De azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Judába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövetni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van ha nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és ezután ma hozzátette. Lázár ami barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébrezzem. A tanítványok ezt azt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a halálról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomban merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltam, megmondta nekik, lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, tégetetek, hogy higgyetek. De. Menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikelnek neveztek, azt mondta a tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Sok mindent látunk ezekben a versekben. A tanítványok normális emberi reakció nem akarnak menni vissza Júdeába, hiszen ezt látok ott a tizedik fejezetben, úgy úgy fejeződik be, hogy Jézust meg akarják követni. És persze, hogy nem akarnak visszamenni, persze Tamás meg azt mondja itt a végén, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Erre szokták mondani, hogy jobb lett volna, hogyha inkább mondott ki a gondolataidat, mert eddig csak azt gondolták róla, hogy buta vagy, most már meg is vannak győződve róla. Tehát időnként tényleg jobb a hallgatásunk. Én ezt sokszor megtanultam, én most már inkább tényleg hallgatok, még így is sokszor hamarabb szól a számít, mint kéne. De hát a tanítványok már csak ilyenek voltak. És Jézus azt mondja nekik, hogy féljetek, aki Isten akaratában, az Isten világosságában jár, az nem fog megbotlani. Azt onnan nem tudják kimozdítani. És ezt látjuk is, hogy Jézus jár az igazságban. És addig, amíg, amíg Isten nem akarja, hogy őt megöljék, hogy a tereszre menjen, addig végig látjuk, hogy ki is megy a tömegből. Nem tudják őt megfogni. És nem, nem euh, tudják őt megkövezni, vagy megölni. Aztán itt beszél arról is, itt egy, egy, látjuk ezt az alvást, látjuk a halált, és emberek ö, arra a következtetésre jutnak, de, de valójában a Biblia ezt nem tanítja, ezt nem látod a Bibliából, hogy, hogy amikor valaki meghal, akkor valamiféle ilyen halál alvásba kerül, és egy olyan átmeneti időszak, amikor, amikor csak úgy leveg a semmiben, azt látjuk, hogy amikor valaki meghal, akkor az Jézus az, az, is az Istennél van. És nem egy ilyen halál-alvás, ami, ami majd a feltámadással, a vége szakad. Tehát ez egy, ez egy ilyen rossz gondolat, és, és a Biblia nem ezt tanítja. És aztán itt látjuk, hogy Jézus elmondja nekik, hogy, hogy Lázár meghalt, de én jövök. És, és azt, mondja, azt is mondja itt nekik, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Ti hogy higgyetek. És kezdő Jézus megmutatni, hogy na, mi is fog itt történni? Örülök. Örülsz ennek is furcsa. De, de azért, hogy higgyetek. Azért, hogy, hogy ti higgyetek. De hát mi már hiszünk. Aha, amíg várjatok. Még fogtok látni sokkal többet, sokkal nagyobbat, mint amit most gondoltok. És tudod, ők is, azt gondolom, hogy ezek a tanítványok is látszik Tamás is, hogy á, menjünk el, mi is, hogy meghalljunk. Tehát kicsit az ilyen á, á, majd mi is meghalunk, hogy mi nem már, majd oh, megyek, megyünk fel Jézus, bárhová is meghalunk veled. Ők, ők már sokszor az magukról már készek, mert sokszor azt gondolták, hogy ők is mindent tudnak Jézusról, mindent ismernek Jézusról. De hát három éve járnak vele, azért itt már ők láttak sok mindent. Sok csodát tett Jézus, a kenyér megszaporításától kezdve, a, ő már feltámasztotta azt a halott kislányt, meggyújtotta a férfit, látjuk a, a tizedik, vagy a kilencedik fejezetben olyat tett, amit eddig még soha. Tehát azért ők már tényleg sok mindent így megtapasztaltak Jézusról, és láttak. De majd ahogy megyünk tovább, látjuk, hogy Mária is és Márta is hogyan beszél Jézusról, hogy a szavaik elárulják őket. Hogy, hogy a gondolataikban, a, a fejükben hogyan is létezik Jézus. És ugye ez az, amit le akar törni Jézus. Ezeket a hamis elképzeléseket, hogy, hogy mi azt gondoljuk, hogy na, ő el, De Jézus mondja, hogy nem, én ennél sokkal több vagyok. És amikor mi oda azt mondjuk, hogy ide felírottunk, akkor is azt mondja, hogy na látod, én ezt is le akarom rombolni, mert én ennél is több vagyok. És, és ugye azt mondja, hogy azért, hogy higgyetek, akarja a mi hitünket növelni, akar minket erősíteni. Hogy, hogy újat és újat önmagáról, hogy még nagyobbat, még többet, még mélyebbet lássunk ő, ő belőle. Nézzük akkor a 17-es vers a 17 es verstől, 17 és a 18 as vers. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánél pedig közel, mint egy fél orányira volt Jeruzsálemhez. Kezdjük megérteni, hogy Jézus ugye mélyet is vár négy napot hogy miért volt az, hogy nem ment oda azonnal, és várt, megvárt ezt a két napot. De a zsidók ugyanis úgy tartották, ez volt az ő ilyen hiedelmük, vagy egy ilyen babonájuk, hogy amikor valaki meghal, a zsidók ugye egyből eltemették, ezt látjuk Jézus, e, amikor meghal, hogy leveszik a, sír, és a keresztül, és azonnal eltemették. Tehát ez volt náluk a szokás, hogy egyből el kellett temetni, tehát Lázal is meghalt, egyből eltemették, és azt tartották, hogy amikor valaki meghal, akkor a lelke a halála után még a sír közelében marad három napig. És a három nap elteltével, tehát már a negyedik napon eltűnik onnan az ő lelke. Ami ugye, azt, azt következhetünk ebből, hogy, hogy már nincs remény. Tehát három napon keresztül még talán volt egy remény, hogy feltámadhat, de... Tehát utána már, már nincs ott a lélek. Már, már ugye eltűnt, elment onnan. És... És Jézus ezért vár, hogy minden emberi gondolatnál, minden emberi elképzeléséről nagyobbat tegyen. Hogy mindent leromboljon. Mert hogyha ekkor tette volna a csodát Jézus, akkor azt jó, hogy jaj... Hát, hogy jó, hogy meg tudta csinálni. <gül> hát, itt csak két nap telt el. Vártál még még két napot Jézus. Na, azt megvártuk volna. De, de ő épp ezért vár, hogy, hogy oda őket, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, ami, ami teljesen lehetetlen. Mint amikor, mint amikor a csapatát Isten lecsökkenti, ugye a 32.000-ről 300-ra. Hogy, hogy én hiszem, hogy az a 30000 a leghitványabb 300-ra. mert hát így figyeljetek, aztán... Hét, ez, hogy itt valami történik, az, az aztán nem rajtunk múlt, hanem az Istenem. És, és azért, hogy lássuk, hogy Isten kicsoda, hogy megismerjük őt valójában, és Isten sokszor vár, vár és vár, hogy olyat tehessen, ami, amiben tényleg az ő bicsőségét meglátjuk, tényleg az ő jellemét meglátjuk, hogy az, ami hitünket erősíteni fogja, hogy higgyünk, hogy növekedjünk. Menjünk tovább a 19. versről. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amikor meghalott hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak, ak amit csak kérsz, az Istentől megadja neked az Isten. És itt látjuk, hogy azért Márta másra számított, és nem érti ezt az egész helyzetet. És sokszor mi is érnek minden, másra számítunk Istentől. Hogy akit szeretsz, az, az meghalt. De ha itt lettél volna, akkor ez nem történik meg. Tehát ott van benne egy kis számonkérés is. E, és érthető és Mártának a, a kiábrándultsága miért nem jöttél uram tudod, hogy most ő már meghalt és már innen nincs visszaút hiszen már eltelt ennyi nap aztán belegondolhatott a, a, a következményekbe egy akkori, az akkori világban egy asszonynak egyedül maradni az, az nagyon nehéz lehetett hogy az egyedüli férfi a családban meghal ez nagyon kilátástalan helyzetet idézett elő, vagy nagyon kilátástalan jövőt vetített le nekik. És uram, hát most mi lesz? Ugye, Jézus, mi aki szeret, akit te szeretsz, mi akik ilyen kapcsolatban ünködik, ilyen helyzetben sodorsz minket, hogy ezt, ezt várod, hogy ide, ezt idézed elő, hogy, hogy ezt nem érti Márta. És nagyon érdekes, hogy azokat a szavakat, amiket használ, abból kiderül, hogy Jézusról, hogy ő hogy gondolkozik úgy az a kifejezés, hogy amit csak kérsz, az egy olyan kifejezés, mint amikor egy teremtő kér a teremtőjétől. Milyen érdekes, hogy Márta, látjátok? Hogy Márta, hogy nézett Jézusra? Hogy gondolkozott ő róla? Hogy, hogy még hogy nem látta tisztán, hogy ő kicsoda valójában. És ezért akarja Jézus ezeket, ezeket, a, ezeket a rossz elképzeléseket, ezeket a hamis uh, látszatokat, Hamis dolgokat a fejedbe, szépen lebontani. Lásd meg, hogy ki vagyok. Valahogy azt gondolhatta, hogy ő egy, egy nagy embere Istennek, egy proféta, mint Mózes volt, vagy Illés, de, de nem látta őt annak, aki ő valójában. És, és mi milyen sokszor, persze mi azt mondjuk, hogy igen, tudom Jézus, hogy ki vagy. Te vagy az Isten fia, te vagy a Mesiás, te Isten vagy, a Szent Háromságban ott vagy, mint második személy. Eljöttél, meghaltál a kereszten, a te, te válságodban van örök életem, a te véred, az, amit megtisztít. Ugye tudjuk ezt. Tudjuk, hogy ők valójában, hogy az ő szavára áll fenn ez a világ. És, és elmondjuk ezeket a teológiai igazságokat. Hogy ő ott volt a teremtésben. Hogy ő már létezett öröktől fogva. De te látszik őt annak, mégis aki valójában, hogy minden helyzetben, ő minden helyzet felett van, és bármit megtehet. És ha bármi alatt bármit értünk, hogy ő tényleg bármit megtehet. Ő bármire képes, hogy ő Isten, hogy, hogy így élünk-e, így gondolunk-e rá, így, így bízzük-e rá az életünket, vagy rá -e az életünket. Mert ő Isten. Vagy pedig, mégis ugye ott vannak azok a az előítéletek, vagy azok a hamis képek ő benne. nézd meg, hogy tovább legyünk, milyen érdekes, hogy maga a teológia az nem ordnak semmit. 23-as verstől, a 27-es versig, Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. ekkor mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így feled, igen uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Ezek a teológiai vasságot, amiket Márta jól betanult, nem tudom, látod, hogy lá Lázától a testvérétől, na, ülj lesz, most ezeket tanulni meg. És ezek igazak, de ezek nem támasztják fel a testvérét. Ezek nem váltják meg, ezek nem változtatják meg az életüket. Mert ezek csak teológiai igazságok. Ugye ezek azok az izmusok, amitől nem fog megváltozni az életünk. Hanem, hanem ugyanúgy üres marad. És látod, milyen értekes, hogy, hogy mintha a teológia és a valóság az úgy vitázna egymással, vagy így kívt egymással, mert azt mondja, hogy feltámadat a testvédet. Tudom, hogy feltámad, hát a feltámadásból. Nem arról beszélek, de tudom, hogy feltámad. Hát és mi is elmondjuk, hogy hát igen, és majd lesz feltámadás, és majd Jézus visszajön, és majd akkor... De én nem arról beszélek, hogy, hanem én. És akkor Jézus mondja így, én vagyok a feltámadás. Aki veled beszélek, érted ezt? Hogy, hogy ő vele beszélsz. Aki ez a, aki, aki a feltámadás, aki a valóság. Hogy, hogy ez most nem egy tudás, ez most itt nem egy ismeretről beszélünk, ez nem a iskola, hanem itt vagyunk, és ez történik. Hogy akarom, hogy ezt éld, ezt tudd, ezt alkalmaz, ezt hidd. Mert ekkor fogod látni Isten dicsőségét. Ekkor fogsz növekedni. Ha ez nem csak itt van, és tudod a válaszokat, is gondolod, hanem, hanem ezt elhiszed, ezt látod, tudod, hogy én vagyok az. Ugye milyen, mennyire más az? Mi mennyire különböző a kettő? A teológia az nem fogja Lázárt kihozni a sírból. Viszont aki a feltámadás, Jézus, azt ki fogja hívni. És ez, ez Jézus vágya, hogy hogy ezt meglássák az emberek, ezt meglássák ezek az emberek. Meg akarom mutatni, hogy én vagyok a feltámadás. Hogy ez nem egy ismeret, pusztán nem egy tudás, nem egy hitvallás, hanem ez egy személyes kapcsolat velem. Én vagyok az. Ugye Jézus, a, nem a hatodik vagy hetedik én vagyok kijelentése. Én vagyok a te, én vagyok a szőlő, én vagyok a kenyér, én vagyok a feltámadás. Látod ezt? Márta. Látod ezt, Márta? És látod Mártának a szeméről is, veszi le ezeket a hájókat, hogy láss meg annak, aki vagyok. Láss meg annak, aki vagyok. Menjünk tovább 28-as verstől a 32-ig. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt testvérének Máriának. Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és oda ment hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. Zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen feláll és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz hoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lábáli, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mária ugyanazokat a szavakat használja, mint Márta. Mária sok volt egy ilyen szuper aki ezt a helyzetet ilyen könnyedén csak úgy azt mondja, hogy ó, oké, majd ott lesz a mennybe, és nem baj, semmi baj. Fájdalma volt. Nehézsége volt, és nem értette, hogy Jézus ezt miért tette, miért engedte meg. És viszont, ami nagyon jó, amit ő tesz, hogy ő leborul Jézus lábaihoz. És tudod, látjuk őt leborulva Jézus lábainál. Látjuk őt ott lenni Jézus lábainál. Hogy máta sűrök forog ő ott van Jézus lábainál. Ő megkeni Jézus lábát, a hajával törli. Sok mindent lát, hogy nem értett, de azt tudta, hogy Jézus lábainál választ fog kapni. Hogy Jézus lábainál biztos kap választ és megnyugvást. És ő nála jön a vígasztalás. Tehát nem mindent fog érteni, nem mindent ért, de azt tudta akár a régi időkből, a múltból, hogy ott volt nála, ott volt vígasz, És ezt teszi. És milyen jó. Hát ott, hogy a a kiakadását, a, a szorongását, a fájdalmát, a kiábrándultságát, a haragját, akár Isten felé, Jézus felül, Uram, ha itt lettél volna, az nem történik meg. Azt oda viszi Jézus elé is. Itt van, kezdjé vele valamit. De ez milyen jó, látod, hogy ő ezt teszi. Hogy ezzel, amit tehetünk, hogy, hogy oda megyünk. Néhány napja volt egy ilyen nagyobb kiakadásom, Csak úgy, úgy igazán kiakasztam, hogy valami, valamivel Isten hogy nagyon uh, uh, szedi az életemet így apróra és, és, és akkor még érkezik egy ilyen, mint amikor Lázár meghal. körülbelül, éreztem, így, így értem meg, de háló nem így ilyen halálása, de, de hát körülbelül lehet, hogy én is így magam, mint Mária és Márta, hol ezt most aztán ezt most tényleg nem értem. És, és aztán volt egy napon, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor nem csinálok semmit. De, de olyan érdekes volt, hogy a következő nap ja, a feleségem is jött, és azt mondja, na, most már stand up, gyerünk, hogy csinálj csinál valamit. És tudtam, hogy tehát az nem jó, senkinek semetem, semmetik, már a feleségemnek, a családomnak, senkinek nem jó. És aztán másnap... Kiventem, elővettem az igét, és elkezdtem olvasni, és Isten abban a pillanatban És jött is a vígasztalás tőle, jött is a, jött is a válasz, és teljes felszabadulás. Pedig az előtte valóna az a pokol volt, az teljes letargia, de olyan jó volt az ő lábánál lenni. És nem oldogott meg a probléma, de, de nála ott volt a vígasz. Nála ott volt a, a, a, a bátorítás. És ez annyira, annyira bátorító volt, és ő nála, ez a legjobb hely, oda menni, leborulni elé. És őtől majd jön a vígasztalás. És mit hozzá a fájdalmadat. Én olyan jó, én úgy ki tudok akadni ott az úr előtt, és olyan jó át tud neki panaszolni magam. De olyan bátran teszem, és ezt tudom, hogy, hogy ez a legjobb hely, hogy, hogy ember ezt nem érti meg. Sőt és, és lesz, hogy jobb is, hanem embernek mondom, -e, hogy egy sző de önáll a jó, jó helyen van, és Máliától ezt megtanulhatjuk. Ő leborul Jézus lábánál. 33. vers. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott. És megkérdezte, hová helyezték őt. Azt felállték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, én mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megmenteni, hogy ne halljon meg. Jézusnak látjuk a megrendülését, hogy, hogy sír ebben az egész helyzetben. És, és nem azért sírt, mert Lázár meghalt. Ez furcsa lenne, vagy ez idegen lenne, hiszen mindjárt felszávazd. Tehát most ez, ez olyan dolog, mint amikor a kislányom valamiért sír, hogy jú, Nem fogok vele sírni, mert tudom, hogy két pillanat, aztán összerakom és újra működik. Tehát nem kell megijedni. Amiért esetleg sírhatok, hogy, hogy ő sajnálom, hogy ő szomorkodik. És itt is ugyanezt történik, hogy Jézus azon bánkódik. Ezen a helyzeten háborog az ő lelke. Mert látja a halálnak a, a következményét, hogy látja, hogy a halál mit okoz az emberekben, a gyermekeiben, azokban, akiket ő szeret. És ugye ez az, ami így ö, miatt ilyen zaklatottá válik, és, ö, és ami miatt így könnyre, könnyekre fakad. Mert látja, hogy a halál milyen pusztítást végez a szeretteiben, és látja, hogy a bűn, aminek a következményei a halál, ezt okozza. És ez, ez is egy jó kép látni, hogy látod, Jézus, Jézus ennyire megérinti a helyzetünk, hogy, hogy, ő, hogy ő nem a, a halálon sír, mert tudja, hogy ezt ő legyőzi, vagy legyőzte, de az, amit okozott a gyermekeiben, a bárányaiban, a juhaiban, és, és ez az, ami fájdalmat okoz neki, hogy, hogy á, úgy sajnálom, hogy így vagytok, sajnálom ezt a, ezt a tragikus következményt. De, de tudjuk, hogy Jézus oda is hagyja magát majd. Ezért. Tehát ő, ő ezért sír és ezért bánkódik itt. 38-as és a 39-es. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és a kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az Árony testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Itt is látjuk még Jézusnak a megindulását, hogy, hogy mélyen megindulva. <gül> egyes fordítások úgy is írják, hogy szinte mi zihált, hogy, hogy, hogy tényleg együttérzett ezek az emberek, hogy tényleg egy mély fájdalma volt ezeknek az embereknek a, a, a, az állapota miatt. És, és ugye oda megy ehhez a barlanghoz, amúgy egy, egy barlangsír volt, valószínűleg egy ilyen mészkő. Ö, <gül> Mészkőben válták ezt a, a, ezt a barlangot, el, hogy elzárták egy kővel egy sziklával, és ebben volt ö, Lázár. Ugye valószínűleg több sír volt egy ilyen temetkezési hely lehetett. És, ö, és Márta próbálja leállítani Jézust, hogy hát, ezt ne tedd, hiszen már a szaga van, hiszen negyednapos de milyen érdekes, látod, hogy Jézus megvárta azt a pillanatot, amikor ez a helyzet már elkezdett bűzleni, elkezdett oszlásnak indulni, hogy, hogy itt már semmi nem segíthet. hogy Az ember azt mondja, hogy ez a helyzet már elveszett. Ez, ez a helyzet ez már szétrohadt. Itt már nem lehet összerakni, helyrehozni. És valaki azt mondta, és nagyon tetszik, hogy egy nem volt túl jó bőrben. ez igaz? De, de mi is nézniuk, hogy a körülményeink, hogy én magam nem vagyok túl jó bőrben, ez én magam rohadok, ez a helyzet egy bűzös helyzet, de, de Jézus megvárja ezeket a, ezeket a helyzeteket időnként. Néha megvárja, hogy így oszlásnak induljon az életünk. Néha megvárja, hogy, hogy bűzlögjön és hogy, hogy nekünk a jó, jó kép ki de, de aztán ekkor jön. És milyen érdekeset van, hogy ezt megvárja Jézus. Uram, ez már bűzlik. Hát nem már nincs és ezt már nem lehet helyrehozni. Hogy milyen kép van az emberekben Jézusról. Nekem is sokszor, uram, de... Tényleg pár nap előtt én is így hogy nem, nem igaz, nem, hogy utáni nem fog ezt már megváltozni. De aztán elkezdi, elkezdi a szemeimről levenni ezeket a hályokat, elkezdi lebontani az én kis dobozaimat, amiben benne van az én istenem, és akkor mutatja, hogy ő, ő sokkal nagyobb. 40. vers. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam eneket, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ha hiszel, akkor meglátod Istennek az ő jellemét, az ő tulajdonságát. Meglátod őt annak, aki ő valójában. És Jézus ugye ezt szeretné. Ugye ez volt az elejétől a célja. Hogy ezeket az embereket, akiket nagyon szeret, megtanítsam, megmutassam. Magát annak, aki ő valójában. Ő nem akarta benhagyni őket egy, egy, egy teológiai ismeretben, valamennyiféle ismeretben, amit tudnak róla, amit láttak róla. Nem akart őket meghagyni azon a szinten, hogy oké, okay, ezt és ezt meg tudja tenni az Úr. De hát valószínűleg ezt már nem, ez már, ez már felette is felette van. Hanem viszi őket oda, hogy lássák meg, hogy, hogy Isten egy... Egy korlátlan Isten, egy hatalmas Isten, aki bármit megtehet, és egy ilyen rohadt helyzetben is Isten munkálkodhat. És, és ezt tudni, na lássátok meg az én dicsőségemet. Ha hiszel, ha itt marad, akkor meglátod. És ez egy izgalmas pont, látod? Ha hiszel, ha, na akkor, és mit, mit, mit tehettek? Lehetett valaki, aki esetleg ott pont azt, hogy Na jó, most már elfordít, elvisztek azt a követ. Na, ez az a pont, amikor én elmegyek. Tehát ez az, amit már én nem bír a gyomromzodat, hogy ez már túlzás. Te már, hogy Márti is így ott, hogy Jézus, biztos vagy ebben? <gül> <gül> de ha hiszel, csak így még, még várj egy picikét. Nem, már nem bírom, nem bírom. bírom. Miért nem jössz? Meglátod az Isten dicsőket, de miért nem jöttél, uram, nem? várjál, ne. és akkor mondja neki, mondja neki, Vegyétek el a követ. Na, az mások, Jézus! <gül> Tehát, eddig, oké, okay, várták két napot, nem jöttél, rendben van, oké, okay, meg tudom, hogy meg fogsz még meg majd nem tudom, de, de ezért mások. De, hát, a, hí, várj, hígy! Még, még várj egy picit, hogy aztán meglátod majd, hogy mit, mi fog ebből történni. És az a lényeg, hogy a mi a hamis elképzelésünk, azok így csődöt mondjanak. Azok a rossz elképzelések, azok így lejöjjenek. És lássuk, hogy ő mit tesz ebben a helyzetben. És Isten ezt akarja, hogy újra meg újra legyőzön minket, hogy ah, ezt is megteszi. Na, még akkor, akkor tényleg ezt is rábízom. És ezt akarja, hogy így éljük az életünket. Nézzük akkor a 40, eh, 41. verstől. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hátadok neked, hogy meghallgattál. De ezt itt hangosan mondja Jézus, hogy ezt mindenki hallja. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mond, mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán és a kezén pólyákkal, körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt neki, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Valaki egyszer azt mondta, valamelyik ilyen egyháza csak, hogy hogy Jézus, kellett mondani, hogy lázár. Már nem mondja, csak azt mondja, hogy jöj ki, vagy kelj fel. Gyere ki, akkor az egész temető kijött volna. És <tos> ekkor képzem ezt a felfordulást, hogy így megjött egy lázár, több Lázár, jöj ki. De, de tényleg az igaz, hát, ő neki ez hatalma volt. Jöj ki, kijött volna mindenki. Lázár, jöj ki. És csak képzeld el ezt a, ezeket az arcokat. Ilyen panorámakép, hogy állnak a, a, a család Mária, Márta, a tanítványok, és az emberek, akik jöttek vigasztalni őket. Talán néhányan, akik már, hogy nem most indulok el, és akkor hallják, hogy és sírból is ki valaki, mint egy múmia, ugye betekerve. És képzeld el ezeket az arcokat, hogy hoppá, ki ez? Ki ez? Hogy ő ezt is meg tudja tenni. Hogy ő, ő szólt, és egy ember, aki négy napja halott, kijön a sírból és feltámad. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És Isten milyen, milyen falakat rombolt le az emberekben, milyen elképzeléseket. Na akkor ki vagyok én? Én vagyok a feltámadás, én vagyok az élet. Látod, hogy ez nem csak egy tudás, nem csak egy teológia, hanem én. Én egy valóságos személy vagyok, és akarom, hogy engem megismerjetek, annak, aki vagyok. Isten milyen, milyen mélyre akar minket elvinni. Látod? És annyira jó, hogy Istennél nincs egy plafon. Vagy na, én már elértem. Tudod, amikor annyira nem szettem, amikor még keresztülek is, Na, akkor már azt hallom, hogy tanfolyam, vagy nem tudom, akkor már hátam akkor már, kicsit libabőröltjük, meg jaj... mint, min, olyan, mintha én is elérhetnék valamit. Vagy hogyha azt elvégzem, akkor mindent jól fogok tudni csinálni. De, de nincs ilyen, és, és nincs egy plafon, hanem ez a csodálatos, ez a nagy kaland az Istennel való járásban, hogy mindig újat fogunk látni. Ha hiszünk, amikor, amikor mi nem fordítunk hátat, amikor, azt mondjuk, hogy jó Uram, ezekben a kiakadásokban, meg a fájdalmaikban hozzámegyünk, akkor azt mondja, hogy figyelj, hígy, és meg fogod látni. És ezek a olyan érdekes kalandok, amikor Isten ezt kimunkálja, még oda megyünk, oda érünk. Ugye itt ebben a történetben ez egy néhány nap volt. De mondjuk, azt hiszem, ezeket a napokat nem, nem kérnénk. Mert elveszteni valakit, akit ennyire, akit szeretünk, akitől ennyire függünk, még akkor is, hogyha a reményét látnánk, hogy feláltalának, az akkor is borzasztó lenne. Ugye ez itt egy két, körbe egy ilyen négy, amik a betegséget beszámít, ez egy jó pár nap lehetett. Még, még ide értek a dicsőséges pillanatig. Oda el kellett jutni és ott volt, oké. Okay. Közben leborulunk az urlábához, várjuk őt, hallgatunk rá, de aztán meglátjuk. És ez az oda vezető út ez egy nagy kaland, ez egy nagy kihívás, de olyan jó ebben rábízni magunkat Istenre, mert meg fogjuk látni. És én erre bátorítottam, ugye ma is minden ér, hogy várj, ne fordulj át, ne fény, ne lépj le, hanem hívj, és meg fogod látni. Meg fogod látni. És, és ezek, aztán, ezek az emberek meglátták. És szerintem hatalmasat növekedtek. És sokakban akkor esett le. Itt majd lá, látsuk is a, a 45. verspen, és akkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához. És látták, amit Jéz, Jézus tett. De azt mondja, utána olvassuk, hogy némely pedig elmentek, és elmentek a farizeusokhoz, elmondták ezt az egészet, de ők meg, ők meg egy tervet adjanak ki. Hogy na... Most már vége, most már el kell pusztítanunk ezt az embert. Milyen szomorú ez, hogy hogy ezek az emberek látják, hallják, sok mindent tudnak írni, de mégis hátat fordítanak. Pedig ha, ha kitartanak, ha mennek, akkor meglátják az Isten dicsőségét. És ez ezt várd meg. Ezt várd meg, hogy tudom, hogy nehéz, Kivárni, és ezek lehet, hogy éppenséggel hosszú hetek, hónapok, akár évek is lehetnek. De amikor Isten valamit kimunkál, az olyan dicsőséges. Abban annyi mindent látni fogunk. Az annyira le tud nyűgözni. Annyi sok erőt ad, hitet, hogy tovább menjünk. És, és Isten ezt akarja, hogy, hogy ne csak egy felszínes ismeretünk legyen. Ne azt gondoljuk, hogy én már elértem. Mert Pál is azt mondja itt a Filippi levélben, hogy nem, mintha elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus testvéreim. Én nem gondoltam magamról, hogy már elértem, de egyet az, amit mögöttem van, azt elfelelte, és pedig előttem van, annak nekifesülve futok egyenesen a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál is ezt tette. És csak tegyük mi is ezt. Vége van. Márké sért, vége van. Imádkozzunk. Menj, atyám, köszönjük neked ezt a részt, ezt az igényt. És segíts nekünk, uram, újra és újra rád bízni magunkat, hogy, hogy a félelmeinket, azt, amikor úgy el vagyunk bátortalanodva, amikor megrettenünk, amikor hitetlenkedünk, oda menjünk hozzád, ahogy Mária tette. És és uram, tudom, hogy minket is érzel az, hogy, hogy várjuk meg, higgyünk, és, és meg fogjuk látni, uram, a te hatalmas dicsőségedet. Azt a, azt a koncentrátumot, ahogy, ahogy abban, amit kimunkálsz bennünk, az, az mennyire lenyűgöző tud lenni. És csak és köszönöm, uram, hogy ennyire törődsz velünk, hogy ennyire, ennyire fontosak vagyunk neked, hogy Mária, Márta, ennyire fontos volt neked, hogy, hogy kockára tetted azt is, hogy, hogy akár elforduljanak tőled, hogy, hogy, hogy kockáztattál, de, de azért, hogy, hogy valami olyan nagyot mutasd nekik. És, uram, köszönöm, hogy, hogy mi épp olyan, épp olyan fontosak vagyunk, hogy épp olyan különlegesek vagyunk neked, hogy te épp úgy szeretsz minket, mint Lázárt, és semmivel se kevésbé. Köszönöm, uram, köszönöm ezt a nagy szeretetet. És köszönöm azt a munkát, amit végzel bennünk. Kérünk, hogy áld meg ezt az elkövetkezendő hetünket. Emlékeztess minket, hogy ebben a hídben, ebben a reményben járjunk, hogy rád magunkat, és, és várjuk, Uram, a Te dicsőséges munkának a megjelenését. Köszönjük, Uram, a Te nevedben imádkoztunk. Amen.